alle hver dag i mellem 14 og, 16. og vi startede tirsdagens udgave af De Sorte Spider med familien og nummer, der hedder Det Snorter i Minskalle. Og årsagen til, at vi gjorde det, er, at de på mm. næste torsdag, altså den 29. november, er gæster her i vores program, hvor de spiller musik. Musik! Musik direkte live og aldeles fra computeren her i De Sorte Spiders. Og hermed vil jeg også gerne øve mit besøg med. I denne velkomst til de mange og stadig flere lyttere, der har valgt at tune ind på dette radioprogram. 93,3 i København på FM-båndet, og sådan er det hele vejen ud over landet. Mm. Øh, hvor vi sender i to timer frem til kl. 16, hvor Mondo tager over. Jeg vil da gerne beklage, hvis det nu er sådan, at man ligger og kører rundt i et automobil i det store Københavns område eller andre steder i landet. At øh, til sydenadende er der et eller andet galt med P3's sendere, ja. i hvert fald her i området. Fordi det skrætter og det lurer, og det rejser, og det drejer og det buller og det brager. Det er Hold siger. ud, Hold ud. Hold ud. Der er hold arbejdes ud. på det. Ja, det gør den nemlig. Velkommen til programmet. Jeg vil godt sige, at man kunne købe billetter til den der koncert med familien. Den er udsolgt i huset i Malestradet i København på tors næste torsdag. Man lurer mig, om de ikke kommer igen oven på sådan en succes. Og, og hvis de ikke havde planlagt det, så skulle vi nok sige, at de skulle komme igen, ikke? Ja, det tror jeg nok. Anders, øh... tirsdag er på mange måder en dag, som hverken er fugl eller fisk. Ja. Det er jo ikke en start af en uge. Det er heller ikke midten. Det er ikke engang slutningen. Det er ligesom bare, ja, yeah, tirsdag. I gamle dage, da jeg var dreng, der var tirsdag en stor dag, fordi Anders Sand udkom. Ja. Det ved jeg ikke, om du gør det nu. Tormandag, ikke? Jeg tror faktisk, det er torsdag. Nå. Så hvad er der tilbage af en tirsdagen? Det er en stor dag for mig i dag, fordi den store digter, Johannes Lund Madsen, har fødseldag i dag. Ja. Han er jo nok død, men han er ja. blevet 65. Og som ja. hyldelse af ham skal vi jo spille et stykke musik, ja. som, er, som er lavet halvt har lavet engang. Tror du, Anders, at vi kunne få hele Starlight, Starlight Express-opsætningen ind i vores studie? Jeg tror jeg Nu du Starlight, der skal måske lige forklare for lytterne, hvad er Starlight Express? Det er et show, ja. som øh, det er 600 gøjler på øh, rulleskøjler, der kører rundt i sådan en dødstroende, ligesom Peter gang Han var ung, ikke? Ja. Rrr, happy Joy! Så kører de rundt på øh, øh, deres... Og det er ikke side by side, det er side by side, faktisk. Det er jo, dødsdrom er jo på mange måder en overset øh, forlystelse. Øh, det er for var dreng, der er Jørgen Stivle en Dødstrøm stadig. Men, men folk er blevet for tykke, kan jeg forstå. Det her, ja. det er bare Ole Tøberholm. Det er sjovt, det var Ole Tøberholm, der netop øh, Nej, jeg hørte i nyhederne kl. 9 i mors. Okay. At øh, en dødsdrom, eller en, øh, forlystelserne i Disneyland... Ja, det er det, har til at Også hjemme, at folk er simpelthen blevet for overvægtige til at kunne sidde i dem. Amerikanerne ja. er blevet for til at kunne sidde i så, så det Men øh, der var jo også allerede i øh, sidste år Eller her i sommer i Danmark En folkebevægelse øh, Som var, var inde og klage over At der i Tivoli ikke var plads øh, Og der var blandt andet meget overvægtig mor ja. Som ikke kunne have sit overvægtige barn ja. Vi siden altså i rutibanen, ja. Hvilket hun mener var samfundets problem Ja Det er det også Æh, Det er måske ikke Tivolis problem Men det er samfundets problem At der er så mange øh, overvægtige ideer, Eller der kommer flere og flere år Det bliver det i hvert fald det. Men det, ja, det kan det meget hurtigt blive ikke? Må I lige spille noget? Ja Get the fuck out of my life. Jeg kan bare ikke uh, glemme, at, uh, at, at vi havde det her med kort Tybo-indslag i går, ikke? Get the fuck out of my life. <laughs> Og uh, yeah. så så jeg den 11. time i går aftes. Der var han der også, sikkert. Han var der nemlig, fordi Michael Bertelsen havde søgt bidjobbeskiftet, som vi jo skal i, som ansatte det der, hvilket jeg synes er rigtig fint, så man ikke bare er i lommen på nogen, ikke? Ja. Og uh, uh, han, havde været, uh, uh, han havde interviewet... Uh, Tybo, til en bogmester, der lige havde været i København. Okay. Men så er det åbenbart, at kunne i den 11. time, kan jeg forstå, at så inviterer man gæsten på værtshus Og det har man også gjort med K20, Og der sidder Tybo så med en masse mennesker fra, fra hvad hedder det, ja der har været med til mens og går over på det her værthus i stedet for Frederiksberg. Og så... Bogmester er jo et sted, hvor man køber bøger... Til samme pris, som det kostede boghandlerne, øh, og så betaler man også entré ja. for at komme ind right. og stå, øh, stå i køen nemlig. Og der, øh, man kan sige, at det er bare en meget stor boghandler i virkeligheden. Ja, men det er Næ? kun de aller-klogeste aller mennesker i Danmark, der tager til bogmesse. Ja, uh, naturlig. Og øh, øh, i hvert fald, der sad man der og så tænkte jeg sådan lidt, jeg fik lidt ondt af Kurt Tybo, da jeg så det program i går, fordi jeg tror, at Kurt Tybo, jeg siger ikke, han lyver eller noget som helst, han er bare spundet ind i et net af historier, af, af, af en floskel, af en... Men han er også en storyteller, ja. Yeah, han men... er jo en cool kat I'm, I'm living on the edge Get know. the fuck out of my life Jeg siger ikke at K20 han, han er fake eller noget Men, men det var også bare Jeg fik da. bare til at mig i år, Fordi Michael altså jeg, jeg, jeg fattede det ikke Og jeg tror ikke det var sådan At Bærelsen har udstillet ham Ej. Med vilje Nej Det er noget med at gøre i den 11. time Young <laughs> Nej, nej, fordi den 11. time er jo et program, hvis koncept øh, var... øh, netop hylder det, at øh, lade folk udstille sig selv. Og ja, det kan man sige, at de, mange også gør, men de har hattet bare ondt. Fordi så går det lidt kort af en af de forbrænderne på værtshuset, ja. der siger, øh, han bor jo i Spanien, Og så siger, øh, hvad, øh, hvad, hedder, hvad er dit øgenavn for, for dit værtshus? Ja. Love and Cry. Eller et eller andet. Han siger et eller andet ikke? Og så er det sådan lidt... Det fandt du jo lige på. Sådan virkede det for mig i hvert fald. Og jeg, jeg siger ikke, han lyver, fordi jeg kan ikke finde ud af det. Det var bare, det var bare virkelig... Get the fuck life. Virkelig svært at vurdere, synes jeg. Og, ja. det, og så fik jeg bare ondt af ham. Ja, det ja. var Jeg tror ikke, man skal have ondt af 20 Det tror jeg sgu ikke. Han sad i 17 år og skrev de grå sider på ugens rapport. Ja, og jeg sad Så kom kæppen kravlende op i hende som en løststang, hvor den sagde... Get the, f get the fuck out of my life. Imens jeg skam... Rev jeg havde ham ø, i 6 år på ekstrabladet, da var derinde. Ja. Der var rigtig mange prikker i de artikler, han skrev. <laughs> prikker? Prikker. Hver gang, at der ligesom var en tankepause, så tre punktover, så kom vi videre. Get the fuck out of my life. KT Tonstel? Ja, det er det fra den nye padde. Plastik fantastisk, min øh, plastik øh, øh. fantastisk. Hun er plastik fantastisk. Nej, det er hun ikke. Hun er en naturlig sund pige. Hun er, hun, er, hun er ben i næsen og begge to fødder plantet solidt i den skotske mud. Ved du, jeg lige har prøvet? Mm, jeg har ikke siger hvor jeg vil vide det for en lille time siden. Mm. lå jeg en busk <laughs> ude på, på fældetvej med? Øh, jeg var oppe på øh, Hotel Marina. Ooh, uh. vedbek Marina Hotel Marina. Det kan kun betyde én ting, det vedbek. Enten er du begyndt at investere voldsomt i værdipapirer, eller også så er du blevet involveret i landsholdet. Jeg øh, var til pressemøde med landsholdet. Uh. Æm, og det var sjovt. Fordi du sport... er jo den nye øh, talsmand for landsholdet, kan Correct. du rent faktisk Og sportsjournalister er øh, noget af det mest festige, der. Og jeg blev faktisk lidt nervøs, mens står der foran. Ja. <laughs> jeg skulle jo coache dig op. Nej. Jeg er øh, begyndt at læse til psykoterapeut og NLP. Og... Øh, nej, jeg vil bare lave reklame fra... Øh, ej, nu synes jeg ikke, du skal sælge dig selv for billigt. Du er den nye talsmand for landsholdet. Det er Ej, dig, der ja. nu officielt siger, hvor mange tilskuer der er i parken. Ja. Og hvis der er en bil, der har dem at slukke lygterne ude på Østerallé. Så siger jeg, forlig det op på Storskærm i en fart. Og hvor meget de taber med i landsholdet, er også dig, er også meget, som siger. skal ind og fortælle det. det var og introducere de mange nye spillere, som vi heller ikke kender og ikke... Givet at kende. Helt godt. godt. Øh, tillykke. Og, og, og som sådan, så var du også deroppe for at blive præsenteret over for, for verdenspressen. er godt. Som den nye uh, stadionsspeaker i parken. Stadionsspeaker, uh, synes jeg, er så kedelige ord. Jeg, jeg kan bedre lige talspand, for det er jo det, du er. Ja, det er rigtigt. Uh, Svend, som har været det i 43 år. Nej, uh, ja, ja, og dog. Jamen, jeg ved godt. Ja, De har en anden. Men man kan sige... Jeg har, ja, det er rigtigt. Din forgænger var i på posten 43 år. 43 år. Det sige, han han han har jo også haft lejlighed til at spille til landskamp, hvor rent faktisk vandt. Øh, det må være en skønne rentbring. Det er korrekt, og øh, han gjorde det brandgodt. Serviettunionen i det, 84. Det er, svært, det er svært å at løfte, som man siger. Absolut, men er, er der nogen, der kan sådan dig? Ja, tak skal have. Har du været ude at øve? Nej, ikke endnu. Du har jo din store ilddå i morgen, nej, og vi er, jo, vi er jo mange, og jeg har jo også bedt vores stab af medarbejdere om at optage alt, hvad der kommer fra din side der i morgen aften. Vi har en sølvgrå Toyota Karina med ekstra 100 xx40. Det er Karsten. Skal fjernes nu. Nej, det er en hvid. Og det er med hun. Toyota Carina, Og det er med hund. Karsten Holt, vores redaktionschef, har jo valgt at købe en Toyota Karina. Ja. I alle de biler, der findes i hele universet. <laughs> uh, så gik Karsten uh, i Sønderland, tror jeg, der, og sagde, ja. at jeg skulle da have en hvid Toyota Karina. Det skal jeg da have. <laughs> også fordi at vensisen, det er ikke lige mig. Jeg tager Karina af. Karina, også fordi det er et godt navn til en bil. Ja. Men det var jo fordi, fordi, at uh, Toyotas uh, direktør mødte en glædespige i Danmark en gang, som Karina, uh, Og så gik han direkte hjem til Japan og sagde, ved du hvad? Sådan skal det være. Der skal være en Toyota, der Karina. Og hun var hvid. Og det er jo derfor, at Carsten som den, i den anekdote har ja. valgt den hvid. Bils, som er den smukkeste farve inden for biler, synes jeg. Der er dejlig, Mest det er efter sølvgrå. Ja, det er rigtigt. Og nu sidder der sier alle mulige ørene på os. Den er hvid og sådan noget og nu. Hvis du har en Mac, ja. er den jo heller ikke vid, så er den jo et titanium. Ja, det er jo titanium, Karsten. Hvis du, man har en Mac, så er den i titanium, Karsten. Det er jo titanium, men mindre Nej. du har det, det hedder en fattigmannsmac. Karsten er jo et vores filosof, og uh, Gry er vores redaktionschef, hun er også, eller de er her. Øh, fysisk hælling? er hun her? Øh, psykisk, så er hun øh, stadig på de lysrøde skyer. Jeg tror, at der Gry, hun så DR2 i går, der er også en tema om fra, fra fødsel ja, til, fra, fødsel, fra, ja, fra, fra intimation fra, til nej, undfangelse, undfangelse til, øh, til fødsel. Fordi Gry er jo ud af en familie, hvor man tror på naturmetoden. Ja, det er det. Jeg kunne jo ikke være seng med nogen, fordi hun er jo mormon, <laughs> så... er <laughs> mormon, ja. og som sådan... Kører altid hestevogn på arbejde. Bare, det er kvækerne. Det er kvækerne. Og de spiser guldkorn til morgenværende. Bulgur. Bulgur. <laughs> No. David derimod er jo født uden for ægteskab. Ja, lidt på starten. Han blev fundet i en siv kasse op i farven foran Peter Bræktorp's hus op i farum. Det er sådan noget. Det er farum. På uh, Peter Bræktorps livsår. Må jeg sige noget om farum? Må jeg sige noget om farum? Øh, øh, farum det er det der med at uh, er. Nej, det er det ikke længere. Ikstillinger. Farum, nej, den gang det eksisterede. Uresø. Ja, det gør det jo for dem, som bor i Værlysede. Der hedder det farum, fordi <laughs> de det blev lidt hængt op på. Men farum. der er a b mennesker i Furesø kommune, der er afholdet, som bor i Værlysede, som ikke skal betale brandbeskattes. Og så er der øh, værlyse, øh, eller farveholdet, som jo er det der fattigmanns birkerød. Altså der, dem, der bor i birkerød. Jamen, de betaler de, de, af på den der man, tur, de var på dengang, gang. Ja, men dem der birkerød, de vil rigtig gerne være, åh, se mig, og ey, vi ligger meget tæt på af Hørsholm og Søllerød. Vi er næsten lige så fine. Næsten. Og så kommer farve med paldholmterrasserne. Ikke fordi jeg siger, det er et dårligt sted at bo. Andet man skyder efter polske håndværker. så hvad hedder det, man øh, efter jeg. Af, at vi er vi om, åh, se os. Fucking slangerup jam, mm. det, det er det, jeg... Så er vi i gang med programmet. Så er ja. vi i gang Og om et øjeblik synes jeg allerede, at vi skal tage en programoversigt. Nej, nej, 2900 Happiness. Og for folk, der ikke ved, hvad 2900 Happiness... Så gæmper vi, vi chancen i dag. for at følge med i dag. Ja, yes. præcis. Jeg vil gerne fortælle en historie fra Backstage uh, Environment of Soradio Show. Oh. Øh, der ryger alle mulige mærke kommandorer ind i ørneben. Øh, vores teknikere øh, og hele relationen kan jo snakke til os i vores hovedtelefoner, som vi har brugt. Og, og det gør de meget. Ja, og Henning, kan jeg prøve at sige noget af højtalen, bare telt til fem bare i højtalen? Det kan ikke. Jo, det kan vi ikke, det her. Nej, det her. Undskyld. han siger ind. Han, han siger så at det kan vi ikke gøre i den her by. Øh, det vil Øhm. Og så høre. siger han lige pludselig kender I bifrost i ørneboss. Ja, og det gør vi. Og så siger vi, kan vi godt, så hører jeg lige de sidste 20 sekunder af det her nummer. Og så ser vi. Øh, ja. Nej, nej, nej. Undskyld, Arbød. Nu Hvad sker nu? er fanden løs i Laksegade. Er det en overraskelse? Det, der sker nu? Der sk hvad sker? der? er du med mig? Oh, er det en overraskelse, det her? Helt seriøst? Nej, jeg tror ikke, det er en overraskelse. Vil jo, jo, jo. Jamen, se, hvad der kommet ind af døren nu. Altså, her. Er det din overraskelse? Ja. Det no Kom herhen. De vidste det vidste jeg slet ikke. Nej, det er en hey, overraskelse. Hey, Robbie! Grys herste! Nej. nej. er det, som er? Hallo, kom. Nej. Åh, ah, nej. Ah, ja. oh, nej. Ah, men, for, Så skal der hvis fortælle et par historier. Ej, men. Undskyld, kærelytter, nu, nu bliver det lidt en Grygræder. Jeg glæde. Grys mor er her. Ej, uh, Chris, vores uh, kæreste, Robbie er og Robin, jo... Og ved for jo ikke om... Han ved jo uh, ikke noget uh, om Grys um, uh, Ro omstændigheder. <laughs> er amerikaner. Plus løbner og ja, vores no, så kysses der. Det er en overraskelse. Robbie han er amerikaner. Ja, han er de amerikaner. det var i Texas for 14 dage siden. I tre Hvor, dage. På en kærlighedsferie ned af floden... Øh. Nu kommer han gående igennem det Nej, men, nej, men jeg får da helt tøj i øjnene Jamen også det nu. det gør jeg da også. Men de er da også hurtigt afsted allerede nu, ude og frø familien. Nej, nej, altså så, så hurtigt skulle det ikke gå. Det ved jeg og Grys mor er her også. <laughs> det er Grys mor, der har lavet at en kage om... Eller det har Robbie det var, jo så også. Kræve. Men han har her sviger søndene hjemme, og vi skal have børn og, børn, lige, børn, og børn. og børnene er på vej. Og, og, og, og, og ja. det eneste, vi har meget nu, det er jo øh, Grys lillebror øh, Hængehård. Snorer. Øh, som jo har skrevet majse. det store solsikke-drengen Nassacarta-nummer han også kommer han er ikke kommet nu men så kommer der en svær mas, så ved vi, han er på vej nej, sådan er han ikke svær at snore han er jo en, en og man kan snore svær hentehår øh, solsikke Mariehøne, Nielsen er jo et godt eksempel på at man Undske. godt kan være kreativ uden altså, at altså, jeg fortæller den lige igen fordi undskyld der gik det de fem minutter med noget som ingen absolut forstod Gry vores redaktionschef hun er øh, kæreste med en amerikaner der hedder Robbie Robbie, Robbie er lydmand for stumped. For stumped. Og han er på turné i USA hele tiden med Stomped. Uh, uh, Gry har lige elever elever turné. for 14 dage siden og besøger ham i USA, for hvor en i uh, Texas. Kærlighedsferie. Uh, hun kommer hjem igen, hun hænger lidt med hovedet, men har også en særlig glød. Nemlig. Nu her altså for to sekunder siden, ude for en vindue der ser ja. jeg uh, Grys mor og Grys kæreste, Robbie, kom gående forbi. Og så tænker jeg... Det havde vi jo ikke hørt noget om. Nej, det havde og vel Gry jo haft og, fortalt. Og Gry øh, eksploderer af glæde. Fuldstændig. Helt og er rød. der noget, der er godt at se, så er det Gry, vi er glad. Men Robbie, øh, som jo er amerikaner. Han, han, er, øh, han, han forstår jo ikke rigtigt dansk. Han Nej. er ligeglad. Han står i iskold. Helt han aner heller ikke rigtigt, hvad der foregår. Gry kommer nu sin mor, uh, Birte, som også er med. Ja. Og uh, mor Birte er helt glad også for at se Gry så glad. Og, og hvor Birte tror nu, at nu skal hun have at vide, er det rigtigt? Mm. Og skal ja, være er der små folk på vej? Så tror jeg ikke, Robby Robbie ved, hvilket land han er i. Nej, uh, Robbie ved heller ikke, han skal være far nu. <laughs> det, uh, det kommer vi også til senere. Mm. Gry er at fortælle en masse historier. Gry, når du skal til at fortælle Robbie, at I skal have børn, Ja. Hvis I skal have det, så hvad hedder det? Øh, så skal du bare sige... Så kom herind. Kom herind, fordi vi vil da godt have det ja. live. Det her lytter. Vi skulle faktisk videre til noget andet. Ja, men nu synes jeg da lige, at vi skal fejre uh, dette gensyn ja, med ja, et ja, musik, ja, right? ja, det kommer her. Hvad hører vi, Anders? Vi hører et uh, fransk nummer. Ah, dejligt. Det er jo fransk tirsdag i dag. Jeg, Ej, jeg kommer hjem. tilbage med titlen på nummeret, når vi har hørt det. Men nu synes jeg bare, at vi skal nyde de mentale billeder. Kry og Robbie sammen igen. Det musik, ikke? Det er det helt rigtige, når der lige har været øh, et afsnit af Glamour, eller hårdt af der udspiller sig lige for, for øjnene øjne af altså. Det er fandme fantastisk, hva? Det er en Girl øh, nummer Cherche Garçon. Altså, find drengen. Og det skal jeg love for, at der er nogen, der har lige foran vores øjne. Det må man sige. Nu lytter de ikke efter, for de sidder turde durden, men jeg vil bare sige, at det var nummer Kjell 12, som hedder med sidste fredag. Der er mange her. Øh, der er også. Der er mange øh, i, nu her, der spørger. Øh, DR ansat, der har lige sendt os en mail. Mm. Bliver ham der Robbie til før eller efter det er Og det, det ved lige, jeg da ikke, om vi skulle have i studiet. At svare det de på. Ved, det tager, vi, tager vi ham lidt. Kære lytter, øh, inden vi skal i gang med programmet, så ikke som vi skulle nu, men ja. øh, så kom kærligheden. Og, mm. øh, og sejret. Ja. Er der noget, vi har respekt for i det her program, og det vil også noget af det eneste. Kærlighed. Kærlighed og ærlighed. <laughs> Good looking. Good looking, loving, honest guys. Og en uh, tur, uh, en god lang god tur, hvor man skyder nogle hjorte. I skoven. Og der, der skyder vi ikke dyrene rigtigt, fordi at det ja, er jo skal. mere... Skam skyder dem bare, så vi kan yeah. misse dem derhjemme. Skyder man holder hinanden i hånden, kigger med hinanden i øjne og mm. du er min hjort. Du er min hjort. Råsen Stolz als ich fortging. ging. Det p 3 spejder Playlist tryk der, hvis du gerne vil høre dem. Og snyd ikke dig selv, når du er inde ved hjemmesiden for et lille betragtningsværk, uh, som linket til YouTube er, jo hvor vores afslutningsang med Speak, den ungarske rapper. Speak. Ja, da, da. med nummer Peace. I dag skal vi snakke om følgende ting i programmet. Vi skal snakke om politikken, som har en spændende nyhed fra DR. En afsløring. Som vi har haft tidligere. For en uge siden. Uh, vi skal have under 300.000 danskere. Ja, som er afhængig af shoppen. Mm. Så, uh, Anders, skal vi åbne en pakke, som du har modtaget lige om lidt. Ja. Det er et manuskript fra en elektriker. Mm -hmm. Så skal vi spille uh, det nye candy spil Ja, jeg har købt uh, Ja. Det store sladetspil 2008. Ja. Vi skal spille det. Ja. Og... Så øh, skal vi kigge forbi Rødhuspladsen i går. Oh ja. Yeah. Der øh, spillede bandet TV2. Ja. Yeah. Og øh, tænk på, i gamle dage, før 7 8, 8, 9, 80, ikke? der sagde man ikke bandet TV2. Det okay. bare TV2. Øh, det var så kom fjernsynsstationen jo, ikke? Ja. Øh, og og ja. i går spillede TV2 bandet TV2 huh? i aftenshowet. Og jeg skal da love for, okay. at der blev varmet op. Der blev fyret op. Og det var fantastisk i går. 30.000. Og det så rigtig flot ud derinde frem. Det kommer vi tilbage til. Ja. Øh, så har du hørt Kaffeklubben på P1. Ja, og det er altid et program. Hvis man på nogen måde er lidt, måske, har en dag, som er stemt lidt i mål. Ja. Øh, man er lidt trist måske. Man ja. synes ikke rigtigt, det hele øh, spiller. Øh, er må så heldig, at den det tirsdag klokken mellem 10 og 11. Så tænd i himlens navn for P1. Fordi der er Kaffeklubben med Irene Manteufel. Som er altid er god for et emne, som man ikke vidste eksisterede. Mantøjfel Ja, Irene Manteufel. Øh, jeg gik i klasse med innovation i Øh, øh, Utrolig sød og meget vidende og, og, og også øh, meget øh, klog. Og også vidende. Det er jo sådan set det samme. Vi ja. de ringer. Men, øh, så... Men i dag er det altså en fortolkning af begrebet. Manamana. Okay. Efter valgkampen ja. kan man jo kalde det indslag slag også. Øh, det ja. er de, de, som om, at, at så Jeg skal I skudt ind her. Det er team 2, vi nu er i ja, det det. 20 dage. Der har politikerne ikke rigtigt. Der har de, hvor ikke kunne lide hinanden. Der høi, har høi, været anden udvikling. Øh, man har diskuteret, man har haft det sjovt, man har ikke haft det sjovt. Man har skændt men men, men, men, men men det er som om, nu nu alle er blevet gode venner. Ja. Det er blevet meget løsluppende her på DR. Det er, det er som om, at øh, alle vores idealer. Ja. Hvad siger vi, hvad siger vi ikke, må, hvor vi siger, hvad slipper vi afsted med? Akkurat. Det har man glemt. Vi skal ringe til Spanien, hvis alt går vel. Sk nej, Venezuela igen. Nej, det, det er fordi, at den, ska den skanske bonge, ja. den spanske konge, jo for 14 dage siden sagde, hold kæft til... Hugo Chavez. Ja. Øh, endelig, kan ja. man sige. Ja. Og Hugo Chavez øh, holdt kæft. Øh, nu er han så begyndt at sige noget igen, og han kræver en undskyldning ah. fra den spanske konge. Øh, og det er, synes jeg, på sin plads, at vi ringer til Venezuela og hører om stemningen. Naturligt, skal jeg hænge til et hotel. Det er altid rettigt sådan. Øh, så ved jeg ikke, om vild med danshistorien vi er også med i går nok kørt. Det finder vi ud af. Og så øh, skal vi måske også ringe til nogen. Må jeg læse op af det her? Ja, det er der måske ingen grund til. Nej, det er det <laughs> egentlig ikke, men det er bare meget sjovt at læse i hvert fald. Jo, jo, men altså, det ved jeg så ikke, om, om man skal betænke på øh... så mange ting, man kunne tænke på. Vi kan også bare spille et stykke musik. Jamen ved du der, okay, der, der er noget, jeg lige, vi lige skal høre undervejs musik. Ja. Yeah. Øh, Anders, om et øjeblik... Øh... Om et øjeblik, så vil der vi tilbage med, med det indslag, som vi allerede nu har valgt at kalde... Get the fuck out of my life. Men først. De sorte spejderes ugens nej, ugen. Nej nej, nej, nej, nej, nej, Den kommer først om lidt. Undskyld. Men først et andet dejligt når. Det er De sorte spejderes ven. Det er De sorte spejderes bedste venner, Og forhåbentlig er de live i vores program på onsdag. De spiller hvert fald i kb i København. Der bliver trukket tråd ud i spilmiljøet i disse timer. Editors og cameras. Editors og øh, camera, cameras, som er taget fra... Deres øh, fordige album, deres første album, som hedder Backroom. Og de spiller altså i k på onsdag. Og om Gud vil, også her. Ja, yeah, det skal de. I formiddags, øh, i time mellem 10 og 11, Ulve-time. Ulve time, Ulve -time eller som man siger. Time, er. 1 Elf -time. time. Eller. som du. Øh, <laughs> eller, der hørte du af Pets yeah. øh, et program, det hedder kaffeklubben, og mm. Anders, fortæl, hvad det var, der foregik i kaffeklubben. Det er et spørgsmål, jeg ikke kan besvare. Øh, men det er et spørgsmål, jeg tror, meget få mennesker kan besvare. Jeg kan bare, øh, jeg kan bare lægge det ud til, til lyttere. Og, og, og kraftklubben er jo et, et, et program, øh, som på mange måder kan rumme meget. Øh, øh, og det er også et, et godt eksempel på, at mange af os, som ikke havde det held at komme på universitetet... Øh, du har heller ikke været på universitetet. Det kommer jeg nok heller ikke. Heller ikke jeg. Det skulle da lige være sådan noget brevskole Ja, eller have øh, film og medievidenskab kunne det også være. Det kan alle jo, men... Ja. Carsten, som jo uge uh, har været der i 28 år, øh, han vil forstå det her, men for mange andre vil det måske virke øh, svært tilgængeligt. Det er en øh, analyse af sangen, som jeg ved, øh, mange lytter af Rio Bravo har lært at kende rigtig godt, nemlig mm. øh, Manamana. Fra Mobbetshow. Fra Mobbet Show. Det, det... Den kender vi, og det er jo mere øh, øh, en øvelse i, at ting, som for mange mennesker er ret enkelt, godt mm. kan blive fabelagtigt indviklet, hvis bare man tænker længe nok. Ja. Er det det, vi skal høre nu? Ja, længere er det sådan Det er, bare det er en nydelse øh, ind i, i det intellektuelle sind. Og hvem er i studiet? Har jeg ingen idé om. Manamana. En prestige over Freuds berømte. Vores vilders vibe. Den gode mand forsøger at lave ægte musik. Okay. <laughs> øh, øh, det var ikke meningen, vi skulle stoppe det. Men, øh, og vi skal nok have den køre videre. Jamen, det var øh, det. for toppen af, fordi der er ikke et øh. eneste ord, der falder ved siden af i den her forklaring. Det bliver ikke studentikost nok. Det bliver ikke... Ej, ja. det er der... Nu... ja, Okay, det skal de... Lige... Man, man, tage... man, sætte... man skal sidde ned til den her. Man skal sidde ned, og man skal lukke øjnene. Ikke hvis man kører bil, selvfølgelig. Øh, og så skal man... så skal altså, man, man... man køre ind til siden, for ellers kører man galt. Lad os høre. Er vi klar? Ja. Er der flere på Nej, men du er nødt til at tage den fra toppen af, for ellers ja. så, så, så dør du. Til folk, der læser rundt omkring på universitetet. Ja, også bare overvej at komme på universitetet. Ja. Det er det her, der venter. vinterer. Ja. Manamana. En prestige over Freuds berømte... Om der vibe. Den gode mand forsøger at lave ægte musik, at skatte med hjertet, at give sangen den feeling, der ville være den perfekte match til Trutmundens uskyldighed. Lidt sex og rock'n'roll til damerne. Men hver gang afviser de ham. Prøv at stoppe. Jeg er allerede nu stået af, og det er så sundt. For tyndt spørger de her. Men vi bliver nødt til at fortsætte. <laughs> Nej, 1.34 igen. <laughs> er vi klar? Ja. Det. Til sidst slår han imidlertid tilbage. Her har I det, I vil have. Manama. Hvis ingenting tilfredsstiller hysterikeren, må hun ende med intet at få. Den anden fortolkning er tidens fortolkning. Er det egentlig ikke en smuk svanesang til hippiebevægelsen? Beatle i Rolling Stone her. Det uregerlige skatten er let dyriske. Skal friseres og synge på de afmålte tidspunkter. I reklameblokken mellem de kolorerede masseprodukter. Improvision afløst af pop. I denne jeg er dum. Jeg er uddannet faldredder. Det er det, jeg er. Jeg kunne engang redde menneskeliv. Jeg satte også på, at jeg har reddet nogle enkelte menneskeliv rundt omkring. Forhåbentlig også nogle på universitetet. Der er også, også nogle, der, der, der er slippet rundt omkring. Jamen, der er især en, jeg skal redde nu. Men øh... han er slet ikke færdig. Nå, det var ikke ham. Men okay. det er de var... lige meget. Men øh, vi... et minut mere. Ja. Hold fast, kære lytter. Ja. Økningen er det sidste, man, når man har afsked salut. Tak for denne gang, stivstikker. Jeg går ud og ryger en fed... Heller lykke med at styre, styre skuden klar af pænhedens destruktion. Spoken word. the fucking Jonas Gyldstorff Game. Så kommer det her mummelen, Så ringer telefonen igen. Og heller lykke med Vietnamkrigen. Endelig kunne det sidste manamana vel fortolkes som en passage ad akt. Den her orden er mig ubegribelig. Jeg forlader den. Måske kan sangen læses som et forgæves forsøg på at komme op med de rette ord. Lidt som Alberte i Thomas Windlings fantastisk fine lille tv-stykke fra 1970'erne engang. Da Albertes forældre igen og igen havde vist, at de ikke forstod hende, eller ikke ville ly lytte til hende, så besluttede hun sig til sidst for at gå hjem fra... Michael Strunget Jam. Kom der, er 23 sekunder. Da Albertes forældre igen og igen havde vist, at de ikke forstod hende, eller ikke ville lytte til hende, så besluttede hun sig til sidst for at gå fra. Og i øvrigt ville hun ikke kalde sig mere. Med god grund, for det var jo det navn, som de havde givet hende. Så hendes afskedssalut, da hun stod i døren med sin taske, var Farvel. Jeg hedder Kurt. Manamana. Get the fuck out of my life. <laughs> Oj, og det har du siddet og hørt i bilen uden at køre galt. Ja, men jeg har holdt ind til siden, ikke? Men det er det gode ved, det er vi er mange folk som er en i syv søren. Der er plads til alle, bare de tænker ligesom os. Det mest studentikose, vi bliver, og det mest øh, højpandede, det mest intellektuelle, vi bliver i dag, <coughs> det er at spille det her. Siggur også. Og det er smukt. Ja. Og hvis musik var ord, så er det det, vi lige har hørt, bare i musik. Ja. Prøv at høre. Siggur til nyhederne. Tak, Anders, det var fantastisk klip. Tak selv. Høj, øj, jeg skal lige at skyde mig af <laughs> skal der Skønner også JNF, Kom. går Ros, som jo er det band, som vi arbejder allermest på, allermest på nogensinde i hele verden, på at få i studiet. Jamen, de var jo, mens vi var på Island. Måske sker der det, at vi får mænd en gang i foråret, hvor de måske kommer og spiller. Skal de siges, editor spiller jo i Vega og ikke i KB Halm, som jeg sagde før. Og med et øjeblik, de sorte spejles ugenturen det efter sporten er betrænet. Og her er Julie Trollborg Klarmenhederne kl. 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3, med Anders Breinholt og Anders Lort -Nassen. De Sorte Spejders, ugens uundgåelige, det er uh, DJ Noise, og nummeret, der hedder uh, eller det, Lollipops, mm. gamle danske 60er der har lavet store hits som Balalaika, Brovhits, Speedy Gonzales, og uh, det her nummer, det hedder uh, Naked When You Come. Og øh, det er DJ Noise, som remixede det. Øh, eller han har lavet sin egen version af det, kan man sige. Mm -hmm. Han har bare taget vokalen af det gamle lolle -vokal. Præcis. Og øh, lavet det her over. og det er så dejligt. Det er det. Og jeg bliver virkelig rar. Mange har spurgt, hvordan får man fat i det her over? Jeg bliver rar i om du er rar i 9. Men får fat i det, hvis man øh... bruger det tid med mig. <laughs> Nej, øh... Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi jeg har fået at vide, at, at der er nogen, der er faldet over dig. Eller... Det er en lang historie, egentlig, jeg forklarer. Okay. Det kan godt blive, det indviklet. Men, øh, det er du, ikke er lige sådan at fat i. det Jo, men det er jo, det er jo på en noise Åh, oh, uh. uh -huh. Det er på DJ Noises plade som udkom i 98, som hed et eller andet. Men på at nu skal du bare se, jeg kan gøre sådan her. To sekunder, to sekunder, to sekunder. Uh -huh. Okay, godt. Det er fra et album, der hedder Naked When You Come fra 1998. Som var med The Lollipop, som er en opsamlingsplade. Uh, som de kom med i 98. Udgivet på Polydor. og oh, oh, yeah. Polydor. Polydor. Johnny Reimers gamle selskab. Uh, som så i dag er Universal Music. Og hvis man går på det der internet, så uh, kan man uh, købe det der Great Name. Det, jo, det kan det, man man skal dog, huske, nej, man, man kan man på på købe internet. Greatest Hits-pladen i, i det, der hedder en hard copy, Altså i en fysisk kopi ja. på nogle steder på nettet. Sådan som jeg har forstået. Eller det ved jeg ikke engang, at man kan mere. Ellers det, man skal gøre næste gang, der er i din lokale by og, og må jeg anbefale en plademise altså ja, det hvor ja, der er ja, alle mulige plader der mødes ikke? og sælger og jeg har den her oh, holdt Ay, oh. Åh, har du det åh. så står du plader ikke øh, det er på Triang øh, i København jeg ved ikke hvornår næste plademise er det, det er sikkert en inden jul og det, det er virkelig en mega, hvis, hvis man godt kan lide musik man skal nok huske at sige det næste gang det sker ikke? Øh, så man kan sige det er det her nøjes nok blevet bedt om at lave fordi den her opsamlingsplade, den kom og det så de kom uge. det med hvor der det, der er min mission resten af ugen her, ja, det ja. er at gå i deres diskotek, uh -huh. øh, som ligger øh, 50 meter herfra, oh, ja. og så finde originalversionen. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Yes, yes, yes. Men jeg skal lige huske at sige, at hvis man vælger at gå på internet, som du anbefalede før, ja. så skal man være opmærksom på noget, der hedder virus, øh, som øh, der er meget af ja. på internet. Ja. Øh, og man skal huske at skrive www. www. og så den adresse, man søger. Og det er ofte også med et punktum. Det kommer først til sidst. Ja, ah, okay. Mm. Medminder du har mærk, ja, så, så er virus ikke noget problem. Efter valgkampen er forbi, virker det som om, at det er blevet ramt af en form for løsslummenhed. I går, her i vores program, mm. hørte vi hvordan Pierre Kærsgaard i profilen i torsdags på DR1 havde en lille fortægelse. Mm. Øh, og den lød sådan her. nej den lød sådan her. finansminister tog penge. Også, ja. Finansminister tog penge. Og sandelig om ikke DR2-programmet, Deadline, anden sektion i søndags, også var ramt af en meget løsslupen tone, da verden, Kurt Strand, Jes Stein Pedersen, havde besøg af Jørgen Litz. Og det fede ved, ved anden sektion, det er, at det lyder ikke ligesom kaffeklubben, vi lige hørt før. Øh, og man mæsker ikke for gæsterne. Og og det kan man også høre, om Jørgen Lett får virkelig. Altså. Jørgen Let er jo en forfatter, der udgiver en bog igen øh, omkring øh, sit liv, mm. hvor han jo ligesom følger op på den lidt øh, skand eller, skandale om brugs, episode, hvor han jo indrømmede, at han havde et sexliv. Og det er noget af det værste, man gør. Vi er selvfølgelig, man kan sige, vi er den frække på år, om man vil. Der, vi er den frække, på år. der gør, at øh, ting ikke bare skal slippe ud igen. Vi er de nærmeste filter, der gør, at det ikke bare bliver sådan noget løslukket. Ring. Prøv at høre, hvordan det lød i anden sektion. Øh, Skal jeg lige have piger igen? Bare lige deadline, en, ja, bare lige have finansminister tog penge. ikke i frejret. Right. Jeg tror, finansministeren... Finansminister tog penge. Men prøv at høre. Det er du er ikke det en gammel gris, du er bare en... Ja. Sådan her lød det altså i anden sektion, deadline anden sektion i søndags. I yes, Stein Petersen. Yes, Stein Petersen. En gris i almindelighed, ja. ja. Og det, jeg tror, det snar om her, at det er ikke for at stoppe det hele tiden. Mm. Øh, det er jo, uh, Jørgen lidt. Uh, jeg tager at datter, hvis jeg vil. Det er min ret. Ja, det er med ret. Du er ikke en gammel gris, du er bare en gris. Ja. En gris i almindelighed, ja. ja. Jeg har heller ikke tænkt på det som radikalitet. Ja, det har været meget mere primitivt. Ja. Prøv at lægge med til, at øh, ordet radikalitet øh, bliver flertet ind. Og lægge mærke til, øh, hvilket ord, ordbrug, sprogbrug, Jørgen har haft de tosser i munden øh, om et øjeblik. Jeg har bare gjort det. Du har fulgt din pik. Ja, det kan man godt sige. Prøv at det, at tage det igen, for nu jeg Der er Jestegn glæde sig til i hvert fald et kvartal til at sige ordet pække her. <laughs> Ej, jeg vil bare så gerne sige pække deadline. Det er primitivt. Jeg har bare gjort det. Du har fulgt din pick. Ja, Det, kan det man jo godt er ikke bare pække, han siger her. Sig det, har... det kommer vi så. Der er så meget lækker lille sige. Der er et der er minut tilbage af klippet, og det bliver ved. Og det bliver ved. Og det bliver ved. Jeg tror, det er det, men. Hvordan taler man først pække igen? Fordi det er en god indføring i et forkert ord. Men du ved, hvad jeg mener, ikke? Bare lige så man lige får, om så måske med <laughs> hele, hele Det er <laughs> så ikke ved at rejse med toget. nu skal du ikke sige mere, for det var ikke meningen. Det er primitivt. Jeg har bare gjort det. Du har fulgt din pick Ja, det kan man godt sige. Mm. Det, har jeg, det har jeg nok i stor udstrækning. Han har været det. I stor udstrækning? Er vel, det er stor udstrækning det... ah, du er deroppe. Okay. Rulig, Jørgen. Der er 58 sekunder. Ja med ikke været og, et kølevand af sig. destruktion efter sådan en, en, en, en mand der følger sin pik. efter hvad, ja, han, og, han ikke et et kølevand destruktion. der. Kølevand. Der... Og kan du høre uh, hvordan han allerede nu næste gang han siger pik det er ikke ingen der så glad. Nej, han aldrig nu det er vi han er. Altså han har fået hvad han kom for, om jeg så at sige. Prøv lige at tage, tage den. lige for forstår du fordi det er vigtigt at vi ikke får puret det. Du er ikke en gammel Høj. gris, du er bare en ja. Pisk. En gris i alle almindelighed. Ja. Jeg har heller ikke tænkt på det som radikalitet. Det har været meget mere primitivt. Jeg har bare gjort det. Du har fulgt din pik. Ja, det kan man godt sige. Godt det, har jeg, det har jeg nok i, i stor udstrækning, faktisk. Men har der ikke været et kølvanddestruktion ja, samtidig... efter sådan en, en, en, en mand, der følger sin pik? Han ikke... Før at høre samtalen målen hen. Er der ikke været et når man har sådan en kæmpe... Det er stor udstrækning det er jeg meget bevidst. Det er jeg også på en eller anden måde betalt en pris for. Mm. Altså jeg er meget, det kan jeg jo sagtens sige, det er billigt at sige. Men jeg er godt klar over, at der har været nogle omkostninger for andre end mig selv. Og de omkostninger kan også afspejles af, måske i min egne tilbagefaldende øh, af melankoli og depression og sådan noget, uden at jeg vil sætte det direkte forklarende i, i forlængelse af hinanden. Men det er klart, at der har været nogle, nogle omkostninger for de mennesker, jeg har forladt. Og jeg, har ikke, jeg er ikke vanvittigt stolt over eneste af de situationer. Nej. Det har dæmpet mit libido, kan man sige. Ja. Altså, jeg er ikke så besat af at, at jage kvinder, men jeg har stadigvæk, en, øh, en svaghed for at flørte. Mm. Jeg kan stadigvæk nyde at se en skøn kvinde, og jeg elsker at blive, og, altså at modtage flørt. Jeg, jeg er god til at modtage uh, flørt, og give tilbage på det. Mm. Jeg, jeg godt lide lidt. Jeg kan elsker kan lige også lidt. Det. Ja, ja, han holder. Og det, og så han så er, der, men det der er problematisk i det her lille indslag, det er jo Jestein Petersens helt utrolige måde at sige ordet på, på. som man siger. Men kan vi destillere det lidt lille smule, øh, så har vi altså. Jeg tror, at vi er i gang derude med at destillere den første udtale af, af det, jeg Stein siger. Gå med det. Så sidder jeg og føler sig op med, bare, hvad betyder det? <laughs> det stort du, skal tage det klip, ja. hvor han siger det allerførst, Carsten. Det kan du godt finde ud af, ikke? Hvad hører vi? Vi har Cowboy Junkies med Someday Soon. Sådan, velkommen til anden time. Tredje team. Team Team nummer 60. Circus Krone præsenterer <laughs> juleforestillingen ved Bellahøj Se for hele familien Se det sjove klone stykke, Hvor der bliver kastet med appelsiner og øl. Og Hvad hører vi? Cowboy Junkies Med nummeret Someday Soon Stripclub Junkies, det var det danske band, ikke? Jo det her, de er fra øh, Nebraska. tror jeg. Vi øh, skal øh, om et øjeblik runde øh, Rødhuspladsen i går aftes, hvor yes. jeg skal love for, at der var et intermezzo. Det er noget af det flotteste fjernsyn, der er lavet i det tidspunkt i hvert fald. Det tror jeg også. Det rigtig, rigtig, godt ud. Og der er lavet meget flot i det slot. TV2 øh, blev til øh, tro altså, okay, og bandet, og TV2 optrådte i går på Rødhuspladsen i forbindelse med øh, aftenshows udsendelse. Og øh, på det, var, det var virkelig, virkelig sjov øh, Eller sjov. det var virkelig, virkelig flot. Øh, flot. spektakulært. Jamen det var det, fordi... Der Rødhusen, var uenighed om tilskort No. 25.000 bliver der sagt på TV2, og 30.000 på DR. Yes. Der er stadig derimellem. Ja, men det, der har været en 25.000-30.000 det hele. Det er rønbanden, der suger. tror sure, Det er Rønband der Azure. Ja. Øh, Sputnik, man kunne da godt lige have været med. Men nej, okay. Nej, det, var men mere det, mere. Er, det Anders nævner her, det skal jeg lige forklare. Det var, at uh, TV2 Sputnik, som jo er uh, en net... TV-station. Ja. Kan man det Jo. Hvor TV2's udsendelser bliver broadcastet. Der havde man jo valgt at transportere direkte live fra DBU's pressemøde på Hotel Marina her tidligere i dag, hvor Anders, min rigtig, rigtig gode ven, jo havde sin debut som, øh, kan man sige, talsmand for landsholdet. Vi præsenterede sammen med, ja, Stadionsbikker, om du er jo talsmand. Det er, ja, jo, det, ja. det, det er jo dig, hvis ja, ja. der er nogen biler, der holder lys på, ja, så kommer man ikke til Kroner Frederik, så kommer man til Anders ja. og siger, sig det. Vi kan ikke selv. Og, og, og der havde man så valgt ikke at transmittere den del af pressemødet, hvor du var. Så det eneste, man så det dig, og vi så jo klinet til skærmen, det var, da du forlod pressemødet sammen med sportsjournalisterne. <laughs> det var ikke helt så fedt. Okay. Men der havde man jo altså, der havde man jo ikke stort set nok fra tv 2 side til at sige, øhm, vi synes det også, det er en stor begivenhed, at Anders er, er blevet en talsamær for landshed. Sådan er det. Ja. Man møder, og det skal man huske på TV2, man møder de samme på vej ned, som man mødte på vej op. Det gør ja. man nemlig. Og øh... Så er det godt med jer. Der. Ja, Jeg ved ikke, hvad skal jeg skal sige. Nu. Jeg. Du er selvfølgelig lidt rørt, og ja. også lidt bedre. Øh... Vi skal spille noget musik, og så skal nej, vi have nej, i gang nej, nej. med vores indslag. Du skal for... åbne en kuvert. Skal jeg gøre det nu? Du har øh, fortalt lidt om, hvad der er sket i dag, da du møder i det her Jamen, Det er øh, det er sådan set en historie, der har spændt ud over nogle dage, og nu sagde jeg, jeg elektriker. det er faktisk ikke sikker på, at han er elektriker. Jeg ved bare, at han, han arbejder herude, øh, og han har, han har arbejdstøj på. Øh, som, så, og det er mig og min begrænsede viden, der gør, at jeg så siger elektriker, fordi det er noget blot arbejdstøj. Så er han smed måske. Det kan også være, et men han, han vinder bare for spinkel til at være smidt. Men det er altså det, kan være, det, kan være, det kan være hvad som helst. Han er en meget, meget venlig mand. Han er Nå. ikke gartner i hvert fald, fordi de gardner, der er rundt herude, det er jo, der er jo sådan nogle kummer med blomster, ja. oliven, han, lavesten. Han, han, han går rundt, eller de går rundt og får oliventræerne til at, til at gå ja. ud. Og så står der planteforum på ryggen, og så går de med vandkander, og så vander de i sådan et vand. Vand. vand ned i lavasten, oh, nej, nej, nej, nej, nej, nej, det er næsten alt for meget. Der men, kommer, ja. men det er, han fortalte sig, at hans øh, far mener jeg, men jeg har ikke åbnet kuverten, jeg havde skrevet en julefortælling, mm. øh, om, om vi ville være interesseret i at læse den op i vores program, for han mente, det var noget for os. Og det er det da helt sikkert? Og det tror jeg helt sikkert det er. Og så var det, at de stod klar på parkeringspladsen dag, da jeg ankom øh, i min øh, dejlige bil. Tak til Volvo. Tak til Volvo. Og, øh, og, så, øh, og så fik jeg overrakt en kuvert med Dannebo på, hvor der står til Anders Lund Madsen. Og den har jeg så ikke åbnet nu, men jeg går ud fra, det er øh, julefortællingen, der er i. Han siger så ved overrækkelsen, den er lidt fræk. Åben, åben, åben, åben, åben, åben, åben. Jeg åbner nu kuverten. Og der ligger et det, man kan kalde fiat skrift inde i. Og oh, der er også en O, der er, det hedder en floppy disk. Det er længe siden, jeg har set Svend. Der er simpelthen en rigtig floppy disk i. Det er simpelthen en floppy. Det er sådan, de ser ud. Hold nu op. Jul på tinget hedder den. Word 97. <laughs> Så er ikke en historie, der lige er skrevet. Men lad det nu ligge. Den er sikkert... Op. Anders og Anders. Her med en julehistorie, som jeg håber, I vil kigge på. Og håber, I vil bruge jeres geoprogram Sorte Spider, Eller måske lige noget helt andet. Ja, hvis der er mindre ændringer, I ønsker at foretage, så værsgo, større ændringer vil jeg gerne med ind over. Med venlig hilsen, Nils Lykke Nielsen. Så er der en, et, noget af et kompendium her. Persongalleri til jul på tænge. Folketingsformand, Christen Svejkahl. Statsminister, Arne Klog Asmussen. Socialdemokratiet, Hella Tårnspring. Dansk Folkeparti, Mia Skærgård Og så videre. SF, Viggo Slummer konservativ Svend Svensson, radikale Merete Østager Vest, enhedslisten Liva Platfod og ny alliance Kvaser Radar, Justitsministeren spilles af Lola Lespersen, fødevareministeren Karisma Friskesen, finansminister Tormod Federsen, familie og integration vil Sikke Kæphøj, socialminister Kari Vesper, DF-medlem Thomas Læ Lenke og socialdemokratisk komet Meta Raderiksen. Det er noget, vi skal starte med, kan jeg se, 1. december simpelthen. Ja. Er der 24 afsnit? Ja, det er det, der er. Jul på tinge. Den starter... Jeg skal lige tage... Ja, tag lige, tag lige, en tag lige linje. Har vi det julemusik? Der er kommet noget herover? Ja, at vi, vi kører sådan her. Den går jeg over der. Ja, du skal lige prøve igen, Henning. Så er vi klar. To sekunder. Så vi måske også de første, spiller julemusik her på radioen. Du, på prøve prøve. du er klar? Ja. Det ja, er lidt, ikke skidt julemusik. Det kommer nu bare roligt. Det er, jeg vil have kan du ikke høre, hvad det er? Bare vente til den starter. Du kan, ja, du, kan ja. du kan godt høre, bare væk til den starter, på at På Bare til den starter. Det kommer stille og roligt. Det er en pejs. Det er Tudfajs. Michael og Ridley-dreng. Kan du ikke høre det? Det lyder som nogen, der øver. Værsgo. Læs op. 3, 4. Nu. på tingene. Det var den første dag i den nye folketingssamling efter sommerferien, der som sædvanlig havde været umanerligt langt. Medlemmerne var mødt op med fuldt opladede batterier, klar til at tage fat på nye opgaver, samt de sager, der ikke var blevet nået i sidste samling. Det sidste voldte de største problemer, der flertallet som vanlig havde glemt alt om, hvad der egentlig var, de havde beskæftiget sig med, før de gik på ferie. Og sådan fortsætter det. Sådan der. Der kan jeg da sige, at øh, det glæder jeg mig meget, meget, meget, meget, meget, meget til at læse op. Og du læser det op, ikke? Jeg læser det op øh, hele december måned. Det glæder jeg mig ærligt til også til. Dejligt. Kære lytter, tak, Niels. Et øjeblik, der skal du med ind øh, på Rødepladsen, som den øh, lød for øh, cirka 20 timers tid siden i går, da TV2 spillede på Rødepladsen i København. Men det er efter Foo Fighters og Times Like These. På rigtig mange måder er jeg rigtig stolt af at arbejde i Danmarks Radio. Øh, der er mange ting i er øh, man kan blive hissom man kan blive sur over, man kan være indebrændt over, ja. men der er også rigtig mange ting, man kan glædes ved at være i DR. Og som regel er det jo ens kollegaer, man kan glædes ved. Mennesket. Øh, øh, men, ja. Vær. Og lige nu bliver man rigtig glad, når ja. man ser på skærmen, som vi ser på nu. Jamen også fordi, at så for, øh, snakker vi om øh, De Sorte Spartes som lige før. Ja. Som jo er øh, de, de Noise øh, version af ja. øh, Lollipops Naked When You Come. Og du nævner også, at du engang kan gå i arkivet og finde den originale version. Så skriver Morten Skov, som arbejder i det, der hedder deres diskotek, altså Musikarkivet. Det var vel det, der er blevet rundt ganske voldsomt her ved sidste sparerund. Nemlig. Han skriver, overskudsagtigt som han er. Lollipops Naked When You Come ligger nu i jeres computer, hvis I vil sende den. Mm. Tak for et godt program. Morten Skov, tusind tak. Fordi her er originalversionen af Lollipops Naked When You Come. Og må jeg sige, nu skal jeg, og det er jeg overhovedet ikke, mm. men hør lige hvor godt det er i jeres altså originale version. Prøv lige at, nej, Hold deroppe, hvor har jeg det godt indeni. Mm. Lollipops og øh, Naked When You Come. Hør her. Jeg kan dog nok tale. Er man glad bliver, blive. ja, bliver? Ja, men bliver. 1, 2, bare glad. Er det en app? Officielt, så er det her nu. De sorte spejders, ugen som øh, og, og, og det er jo ikke fordi, at nøjes nu er dårlig. Overhovedet. Noget, det er bare, at han bliver man glad, når man hører sådan noget. Øj. Vi skal videre. Hvor er vores to øh, klip med tissemændene? Uh, det er således at Gry, uh, vores relationschef, har lagt to uh, uh, versioner af den samme uh, man op. op i i vores computer. Så vi ja. kan lave det, der hedder Pick quizzen og uh, Anders, uh, uh, yeah, det, det er barnligt og sådan noget, ikke? Nej, jeg synes, det er fint. Tissermand, Tissermand. Åh, det er bare... Hvor der. er det henne? Hvor fanden? Hvor ligger... Hvor har du lagt Slim-svensmanden hen? Slip den for at jeg ved med ører. Slip Slim-svensmanden. Yeah, ja, yeah, yeah, yeah. her. Der har vi den der. Anders, må jeg have lov? Så du må ikke kigge, vel? Nej. Luk øjnene, og så, så spiller jeg først den ene. Og, og det skal lige sige til nye lytter, at det her det er så, uh, taget fra Deadline anden sektion i søndag, så det er ikke noget, bare for, og oh, no, ja, nu kan vi få lov til no, at no, sige tidsmandret. Det er Jes Stein Petersen øh, som interviewer øh, Jørgen Let omkring øh, Jørgen Lets. ædler og dele, og så spørgsmålet til dig, Anders, det er, er det den første pik, eller er det pik nummer to? Pik. Det er to. Så kommer så nummer to. Er det så nummer to eller nummer et? Pik. Det er nummer et. Sådan, vi tager den igen. Pik 2 ikke? Jo, nu kommer den først i rigtig rækkefølge. Pik. Og. Pik. Så kommer det forkert. Pik. Og. Og. Og du er hurtig. Ej, det er også for hurtigt. Pik. Er du er alt for hurtig. Måske. Du tager den, du er til. Nej, nej, nej prøv igen, prøv den. igen. Du har ved at trage på pikken. Nej, prøv, prøv, prøv, prøv igen. Okay, først pikken i rigtig rækkefølge. Pik. Og. Pik. Ja, pikken i forkert rækkefølge. Pik. Og. Pik. Det ligger i trykket, ikke? Altså, ja. jo mere tryk, man ligger på pigen, jo, jo, jo mere intens bliver den. Der tror jeg heller ikke, vi kan banke mere Tak til, øh, ud af den pik. Hvad hedder det? Tak til anden sektion, deadline. Tak deadline til Jan anden dead. sektion for lige at få ødelagt øh, det gode øh, moment. Det gik så godt, ikke? Ja. Det var pick. så romantisk. Men det skulle det ikke have lov ja. Ja. Men er der også lige prøve at se på her? Pik. Er det en af? Pik. Okay, du spiller helt ikke leveret, ikke? Get the fuck out of my life Pik <laughs> Nu må jeg da ikke glemme Årh Hvor er den der? Er det en AF? Nej, du må ikke glemme den her Finansminister tog penge Pik Get the fuck out of my Ja, så var det her igen, tog tilbage igen Uh, man, man, man, spiller, bum, bum, Vi skal ind til Rådelspladsen, har du spurgt. Øjeblik øjeblik, øjeblik, øjeblik, øjeblik. Og inden på Rådelspladsen var øjeblik, der ikke... Kom... Øjeblik, øjeblik. Jeg bliver nødt til at tage den. Break now on Fox 5 News. Uh, jeg vil godt sige tak til Ekstrabladet. Jeg vil også sige tillykke til Berlus Skone, med han har dannet et nyt parti. Det synes jeg er frisk godt. Hvad, Hvad hedder det? Det? det hedder... Jeg kan ikke huske det, det, er bare... Hver gang han den mand går ned, så laver han bare et nyt parti. Okay, men jeg spille uh, en jingle mere for TV2? Ja. You're watching Fox 8 News. Now broadcasting in high definition. Åh, oh, hvor går det galt det her nu. Vi skal ind forbi Rådelspladsen i går, øh, og, og det skal vi ved, at jeg gør sådan her, og så siger vi, øj, øj, øj, øj, og vi siger, at det er den 20. i dag. Ja. Og i går var det jo så, så den bekendt 19. den 19. Mm. Øh, TV2 bandet. TV2 spiller i går på Rådelspladsen. Det ja. var i forbindelse med, at deres uh, seneste album udkom. Øh, Aftensshowet så... har liget, nej, det det ikke. har legnet uh, TV2 op til at komme og spille på Rådelspladsen, som vi gjorde med Paul Potts. Og jeg skal love for, at det var en noget større succes i går. Der var 30.000, 25.000, 30.000 mennesker ja. på uh, Rødelspladsen i går. Og uh, jeg så uh, en tvivl varme morgen, og det så helt så godt ud. Mm -hmm. uh, jeg kan huske, da der var MTV uh, Video Music, Video uh, teen, teen Awards. Hello world. Hello world. We are now live. Broadcast. Ah, uh, no. We're not From Vilnius uh, Sorry. Delayed. Vilnius Live 09. Oh, uh, hvor om alting er. Så øh, spillede derinde i går og det er bare rådspladsen i København, eller... Ja, det er et flot sted på grund af ja, nærende og det så bare rigtig godt ud. Du kan må sige nærende i radio. Og det... Øh, hvad hedder det så? Det hedder Lysterfrø. Afroamerikansk øh, Lysterfrø. Og under omstændigheder, så øh, spillede TV2 derinde, og det er så det og det lød helt fantastisk. Ja, det gå. Og nu tror folk ud i Rolens, der er du ikke, vel? Nej, nej, overhovedet ikke. Det var, mm. det var rigtig, rigtig flot. Det så, er det samme, når, når familien kommer ind, eller editorer sin næste uge, eller den dag, Siv Rosk kommer ind og spiller live i vores studie, hvilket de skal, Ja. så bliver jeg også helt øh, udsiddelig og elektrisk. og bare. Ja, ja, men, så bliver, men det er ligesom om, hele sidder. Ja. Og sådan var det også i går, øh, fordi man havde tænkt, øh, fra fra aftenen side, vi tager det stærke hold, Mads øh, stemmelsen og Sisse, fisker, og, øh... og så tager vi jo også, øh, i stedet for værbåden øh, ja. som jo ikke er... Altså, den kan jo ikke rigtig sejle, skal vi lige huske. Båden er øh, også lidt teknisk en tilsnigelse, men, ikke? Silven en, pram, uh, en pram, ikke? Prampen, øh, som vi har banket som jo bankede op et sted i et eller andet vandløb i Københavns Havn, havde man også... Eller den havde man ikke taget. med. I hvert fald til Søren Jacobsen en, som var Gråstens metrolog. Han stod så og præsenterede vejrudsigten direkte til de danske seere, ja. fra scenen, ja. hvor TV2 skulle optræde. Præcis. Øh, og der tænkte jeg, ser jeg Saturday Night Live? Ser jeg Petro News. Hvad er det, jeg ser? Hvad er det egentlig, der sker? Prøv at, I Søren Jacobsen er der gemt en af de største entertainere, som denne verden endnu har set. Endnu ikke har set nemlig. Ikke? Men de så et glimt De så om i går. Prøv lige at høre, hvordan man laver en vejrudsigt foran 30.000. Vejret her i aften og i nat i Danmark, det bliver øvet noget med sådan en 1-5 graders varme og som sagt tørvejr på nær lige i den sydvestigste del af... Jylland, der kan altså godt lige komme lidt øh, småregn. Jeg har nogen fra Sydvestjylland. Jeg her også nogen fra Sydvestjylland, jeg ved. Og, og det lyder måske, som om vi har klevet sådan noget underlag ind Det har vi altså ikke, Nej. men det bliver bedre nu på Jylland. Jeg her også nogen fra Sydvestjylland. Jeg ved faktisk, at øh, P4 har kørt øh, folk i til, så hele Danmark er samlet i øjeblikket på hele Danmarks rådhusplads. Måske ned på de danske sydragsøer, ja, der kan vi øh, få lidt sol og se... Så skal man altså være fra Sydfyn Eller Lolland Fast. Der er nogen fra Sydfyn Det er der også Hvis der nu er nogen herude i, blandt publikum Eller derhjemme bag skærmen Som har tænkt sig at holde en fridag her De nærmeste dage frem mod weekenden Ved I hvad så? Så er det en rigtig dårlig idé Og når vi kommer videre her Mod slutningen af ugen Mod uh, torsdag og fredag Ja, så kommer der faktisk regn Ind over Danmark ja, ja. ja, det er vi ikke glade for Sådan er det Det er der ikke noget at gøre ved Sådan ligger landet Og nu kan I godt begynde at gøre jer klar Og varme op og klappe hænderne Her kommer aftenshowet Okay, det var så ikke engang, TV2'en var meget for. Så skal Mads Stephens nås det, han tænker, okay, ja, de har... Den er tør, tør, han. Nej, men det er den ikke, fordi hører jeg, Mads, min gode ven, kommer ind på højre. Rådhuspladsen, er I der? Ah. Og skal det sidste at det er et kvarter før TV2 går på, år, ikke? aarhus er I der? Nej, bliver også på det stof. Jeg ville gerne... What? Stop, stop, stop. Nej, nej, vi vil... Nej, men du bare nødt til at sige, der er mange måder at sige Rådhuspladsen på, ikke? Ja. Og der er den forkerte... Eller der er rigtig mange forkerte, så er der én rigtig, og Mads gør det rigtige. Rådhuspladsen, søn. Rådhuspladsen, er I da? Ja. Så kan <laughs> Åh, jeg ville gerne... <laughs> Når jeg siger tv, siger I to. TV. Når jeg siger på DR, siger I et. På DR. <laughs> ja, okay. Den er svært. Det, det, det vi desværre kommer med her, det er klippet, hvor at, uh, Sissi Fisker så, og, og, og, det, og nu sidder vi her og gør os morsom på deres bekostning, og det var også meningen, ja. for det var rigtig godt gået i går, og de skal virkelig være stolte over det, der skete i går. Ja. Og det er ikke ment ironisk. Æ, det var det, Sissi så skulle præsentere uh, TV2. Ja. mine damer og herrer, her er TV2. Og så var det ligesom det. Det var en stor aften, og man kan gense det på DRDKs Grådstra TV, der vores aftenshow, så kan man se det hele fra i går. Det var en god koncert. Det var pisseflot. Det var virkelig, virkelig, virkelig, virkelig flot. Her fejrer vi en fødselsdag i 65 år. Johannes øh, Lund Madsen, digteren, som jo desværre er død. En sang, hedder efterår. Og der er jo til det for at gøre det. Nej, hold op. Hold op. Ej, vi kan få mig tæt. Hold op, Hold op med at sige det. Hold op med at røre mig. Nej, lad lige være med det. Det var Sten Jørgensen fra Sort Sol, eller, eller Sots, som det også hedde i gamle dage. Hvis disse vi ikke havde ører. Hvis de til hen og kunne tale. Vi skal spille tillids bingo. I dag har vi valgt at gøre noget lidt anderledes i det, at numrene, vi læser op, alle sammen er hentet fra Bibelen. Er det sidetal? Nogle af med sidetal. Andet er noget, der var refereret til i bilen. For eksempel tallet 3, modtaget, uh, som er fra uh, de tre. Bukke brugse. <tryk> som jo uh, har en gammel bibelfortælling. Ja. Og, og æbel. Karin og Abel. Karin og Abel. Der var to af dem. Hvor mange er der af os? Hvad, Karin? Vil du helst være Karin eller Abel? Right Øhm, uh, min ven, uh, Det første tal i tillidsbingo. Man skal ringe ind 73x20, når man mener, at man har bingo. Lav en plade af kødtrævler eller din, uh, Et eller andet, hvad du har lyst til. Uh, man kan tage det, hvis man siger, at det er der en god idé. Hvor får jeg dem fra? Der er der en god idé med økologisk bacon. Det kræver lidt arbejde. Man gør det, at man skærer den øverste hinde af selve beacons Så sidder der nogle kødtrævler nede under, som er for uh, elastiske. Der kan man faktisk lave en hel plade af en. Og næringsrig <laughs> Det lyder som noget, vi havde sammen Og det har vi jo slet ikke Vi har jo aldrig <laughs> spist bacon sammen, Anders Eller har vi? Det var så kalder i, vi det det Det var i Dark Room nede i Sydhavn. Så kalder vi det det nu skal vi, uh, Men hvad er det? Det er der også. Nu når vi er inde på den bacon. Så er det der mærkeligt, Anders Vi er da ikke inde på den Eller inde i den eller, Det er der mærkeligt, at man står i det her mørke rum og så siger du, prøv at gå op og væk med alle hullerne, og se, hvad der er, der stikker ud i det mørke, rundt igennem hullerne. Og man, der står mænd på den anden side, det er der underligt ja, Men det man... er alt sammen noget, øh, som satirisk ikke har den store <laughs> tyngde. Uh, What dog. Men... hold op. Nej, <laughs> Hold op, vi har 12 minutter, der skal overstås 12 minutter. Nummer 8. Nummer 8. <laughs> så der er der en der skal igennem. Velkommen til teenageværelset <laughs> med bananer i pyjamas. Yeah. Har T2 og øh, Teenage Ninja Mutant Turtle og Barbie. <laughs> Nummer 56. Jeg tror, I i relationen sidder og kigger på os. Ja, okay. jeg tænker, Og vi er snart fri. Det her det stopper snart. Det, hvad, hvad det, der har de prøvet Hvad er det, de har trykket i absentten? Hvad sker der? Så er Morten Remer inde i uh, teknikrummet. Og det ja. betyder, at der er professionelt på broen. Det er rigtigt. Så kan okay. op. Nummer 8 først når. 73 56 har også der. været ude. Og Oi. mange tænker jeg? 56 har det noget at gøre med bibelen. Yes, boy, nok. Pindle, Tillykke, Tillykke. Dej, det med det Skru ned for Big Bandet. nu skal vi interviewe. Hvem har vi igennem? Det er Jesper fra Svendstrup Goddag Svensper. Jesper og, Goddag. og velkommen til programmet Tillykke, du har vundet de sorte spider t-shirts Tak skal jeg være Jesper, hvor, er det i selve Svendstrup eller i udkanten? Det er uh, selve Svendstrup i uh, ved Aalborg Nå. Nå. Jesper øh... Det tager jo lidt af dit næste spørgsmål, Anders Hvad laver du til daglig? Ja, det var det tredje, ikke? Jo. Jesper, hvad, må jeg spørge noget? Det må du gerne. Hvad er det til daglig? Jeg øh, arbejder på en virksomhed i Åbibro. Oh. Og øh, hvad er forsinkning? Ikke gør Er det forsinkning? Nej, det er noget montagearbejde. Hmm. TV2 Nord? Æ, nej, det er det ikke. Nej. Det er ikke meget montage, det, det er mere er på reportage. P1. Ja. Men, øh, men hvad, hvad monterer I? Øh, vi monterer el-kabinetter. elkabinetter. el, uh, el Hvordan, øh, <laughs> Hvad? Hvordan? Anders, det er mere dit uh, GB, som man siger. el det er vel... Øh, indmad til elskabing. Øh, jo, det er det. Ja. Og der hænger der en masse lavet Knudsen-produkter ni øh, Det er også, der skaber kontakterne. det, vi gør. Det, den afdeling, jeg lige er at vi laver noget til vindmøller for et større dansk firma. Der hedder Vestas. Det var bare et bud. Ja. Det var <laughs> Som et bud. Så det egentlig også er det største danske vindmøllefirma herhjemme, ikke? Yeah. Ja. Og Vestas har mange penge, kan jeg forstå. Ja, det er godt, ja. For, men ja, i, det mærker vi ikke så meget til Men Jesper, er vi ikke enige om, at Vestas går rigtig gode, altså set tilbage på valgkampen, mm. med at ja. alle mm. øh, godt vil have vindmølleparker, mere eller anders, parker eller parker ja, ude på vandet helst. Øh, men der var bare nogle partier, der sagde, at det kan simpelthen ikke, fordi så skal de store og larme på en landmands jord. Øh, vi de skal, om de havde skal havde. være øh, ude i vandet jo. Nej, men de skal stadig ikke larme fra naboen. Okay, Arh, det er også Men det idé. er ikke rigtig så meget re relation til elskabe. Nej, men det er jo bare... Jo, jo, fordi det, det, det er jo stadigvæk elskabe, uanset om det er havvindmøller, ikke? Mm, bror, øh, monterer I havvindmølle Jesper? Nej, det, det gør vi ikke. Vi laver bare øh, selve skelettet, så, så vi sender videre. Vi må ikke prøve at vide, hvad der er inde i. Nå, det er, jo, så... det er jo spionage, hvis der er... Oh, det er... Nå, så øh, den... du ved ikke engang, om det er jævn eller vekselstrøm. Nej, det er desværre ikke klar over. Jesper, mm. når nogen nogle gange står der laver øh, i kabinetterne, står så og tænker, hvad er der mon inde i? Det gør jeg tit. Og vi har også spurgt, om vi måtte komme ned og se ja. øh, produktionen hos Vestas, altså, men det øh, er lukket land. Det passede ikke herrene. Så, så Nej. Jeg Hjælp, hvis I så. Det synes jeg er ufint, men det er jo bare min betragtning. Det er vi egentlig om alle sammen på arbejdspladsen, og vi, vi, vi prøver jo at, at pike til dem hele tiden, men, uh, men det er et, uh, et tungt nyskinderi. Ja. Yes, når du kører hjem fra Svendstrup, eller bor du i Svendstrup? Jeg bor i Svendstrup, ja. Okay. Og går, går du så på ind? Øh, nej, jeg ja, er det Fabrikken ligger jo ved bro, Anders. Nå, ja, ja det der er, det rigtigt undskyld. Der er 40 kilometer, så. Når du ser hjemme i Svendestru, hvad laver du hjemme i men mm, Jamen, øh, jeg henter en masse podcast og hygger oh. mig med dem om aftenen. Så. Altså, det er radioprogrammer, radioprogram, vi snakker om. Det er korrekt, og det er jo godt tage lov at sige tak, hvis du på nogen måde i blandt disse podcaster har vores program. Det, jeg har sammen. Er det rigtigt? Og så kan det, du podcast dig selv i dag. Ja, og det er faktisk lidt skræmmende, fordi jeg sad, jeg prøvede at ringe, jeg sad faktisk i bilen, og så, så kom jeg igennem, så måtte jeg jo lige holde ind. Naturlig. Du sidder i din automobil nu? Det gør jeg. Så ved jeg godt, oh. at du fisker efter, Jesper. Ja, og det, skal, ja. Der er, det er fisket, og der er allerede fang, skal vi sige. Anders, er du klar? Ja. Øh, Jesper, du sidder og monterer din telefon i nærheden af Blinkrelæet, som yes. ja, vi ved godt ikke eksisterer, som laves elektronisk, men altså... Mm -hmm. og jeg så, skal og prøve. Så, ja, tak. Okay. Er ja, det er klart. Er der noget igen? Ja, det er meget, meget fint. Den er jeg. har allerede et bud, Anders. Skal, vil, det mere, skal det mere. skal okay, lige have mere. ja. Oh, ved hvad, det ved jeg godt, være. Jeg ved også. Jeg ved faktisk, jeg faktisk, jeg, faktisk, faktisk Det er det. en Golf 3. Nej, det, det, vil, jeg, jeg vil sige, det er dit gæt. Mit gæt er en uh, Mercedes uh, 190 uh, fra slutningen af 80'erne. Det er meget forkert. Piss. Begge dele. Piss. De skal hele over til Japan. Er det Nissan? Det er Nissan, ja. Damn. Hvad er, det er, det for er Nissan? Nissan det er Sony. Sony. Ja, ja, Sonny, som er deres uh, topmodel. Bluebell ja, ja. der, Blue er også en lige. Men lækker. jeg fortæller historien om uh, Nissen Sonny. Ja. Det er Nissens direktør, uh, som er i Danmark. <laughs> og så uh, møder han en glædespid, der hedder Sonny. Samtricen. Og så uh, han <laughs> en champagnefyr, som hedder Sonny. Og så tager han hjem til Japan. Og, og så, så uh, siger det skal det. der har der bæl, der hedder Sonny. Det er fuldstændig rigtigt. Uh, Jesper, du har vundet uh, en De Sorte Spider T-shirt. Uh, det lyder dejligt. Det er os, der takker. Og hvis du vil være sød at skrive til sagtsindsynet, dr.dk. I emnefeltet vil du så være rar at skrive Speak the Hungarian rapper. Rapper. Så, ja, rapper? Ja, rapper. Og så er ja. din uh, navn og adresse og størrelsen på den trøje, du foretrækker. Så skal vi sørge for, at det fornødne bliver gjort. Jamen, det lyder dejligt. Kør. Og må jeg komme med en kort kommentar? Ja, ja naturligvis. Jeg vil gerne give den største tak for, for det, I laver i det til radioprogrammet. Det er simpelthen det sjoveste jeg har hørt i umådelige tider. Jesper, jeg er tosset med dig. Jesper, jeg kan også rigtig godt lide og ja. jeg synes også, og vi lover os, taler vi med nogen med Vestas, fra Vestas, så lægger vi et godt ord ind for montageprækning, hvor smulig er for at se produktionen indenfra. Ja, men det lyder dejligt. Og tak. Jesper, tusind tak for de raver og tusind tak fordi du vil være med. Og kør forsigtigt. Det Tak. Forsigtig. jeg gøre, tak. Moin. Moin. Moin. Ah, Ej, hej, ja, der fik øh, hør, I dag skal vi nå at spille hele nummeret af vores afslutningsnummer, som vi afslutter programmet hele denne uge. Det er og vores kan, øh, ja. ungarske rapper. Vi har jo også lige at forklare, hvorfor vi har valgt at gøre ja. til vores afslutningsnummer. Ikke? Det er jo fordi, at vi føler på mange måder, at Spik, øh, den ungarske rapper, øh, romer i sin sang meget det hele det her program står for. Ja. Vi kan ikke lide krig. Mm. Vi kan lide fred. Og vi synes, det er at hænge op af en Porsche. Ja. Og det er også det, han gør på, en, på videoen, der følger og, med. Og det kan man se på det, at det er det gode, skal også spejde det. Det kan man nemlig. Det er også det, man kan hente vores podcast podcastresumé, øh, om man vil. At det Som Jesper lige har nævnt, han gør. Ja. Vi er jo på vej mod millionen. Vi skal ikke yderligere oversætte den, Ej, vi... men den er god, og ja. vi er meget stolte. Ja, og vi hører lige nummeret, og så siger vi ordentligt farvel efter numret. Ja. Er okay. ikke det rigtigt med din? Det er bare, når der er 5 sekunder tilbage at sang, så at sige noget. Hvad skulle du sige? Det Jamen, det var der også bare mig. Jeg sidder opslugt af de sms'er, der sendes i programmet, så var der, en, der påpeger at den historie med Nissan Ikke korrekt, det var en japansk Toyota-direktør, som havde været i Danmark og mødt en hed Sonny. Nå, og det var for var det. Derfor har han må... valgt at kalde sine biler for Karina. Okay, nok, Undskyld. Æh... Bliver du glad? Ja. Bliver jeg glad? Ved du, jeg flytter sgu til Costa nu. nu fordi uh, at lave Og at... lave en udlejning. Det tror jeg også, jeg vil. Det... Skal du med? Ja. Skal du være velkommen? Kære lytter, uh, tak for i dag. Jeg vil godt sige uh, tak. Tak, tak til Jesper specielt for de pæne ord. Ja, og tak og... til Robbie. Tak til Robbie for, for at komme. Ja. Og, uh, tak til for at du gider... blive her, selvom han kom. Og tak fordi du gider at lytte med, kære lytter. Vi uh, høres ved i morgen klokken to vores podcast. der håber vi i hvert fald. Uh, inden klokken 18. Morgen er det jo den store dag. Onsdag, dagen var Anders. Han skal sige, at denne her bil er efterlyst. Men først skal vi tilbage til virkeligheden klokken. Ja. 16.